Hej och välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av din favoritpodd, Fyrkantiga ögon. Mm. Eller ska vi köra en sån här, eh, vad heter TikTok-inledning? Eh, TikTok Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon! Ska vi börja ja. med sånt? Och glöm inte att trycka på den här knappen och den här och den här och den här. Och glöm inte att jag mm. har ett superbra samarbete med den här. Och köp det direkt när du får... Ja, nej. Och vill du prata direkt med Emil så finns det här telefonnumret. Woo! <laughs> Och så ska vi ha en jävla massa ljudeffekter och memes för att bara liksom ja. få dopaminet att bara spruta fast det egentligen är totalt innehållslöst. Exakt. Det är som ja. Roblox-videos på Youtube. Mm. Du, vet du vad som hände mig i stort sett igår natt? Mm, nej. Det var så här att jag kunde fan inte somna igår kväll, Så jag sneglar på klockan Då var den kanske strax innan ett Och jag mm. har inte somnat Och jag ska ändå upp halv sju liksom mm. Och så kan man helt plötsligt Det kommer från ingenstans Ett barndomsvinne Jag har inte tänkt på det här på flera flera år okay. Men helt plötsligt så slår det mig att Man va fan en jäven ljög ju för mig <laughs> och då var det så här att jag hade, jag hade spelat in Batman på en kassett mm. massa av avsnitt av den här animerade serien ja. och så var det en morgon som jag tittade på det och så var det kanske lite risig kvalitet på det bandet mm. och så satt farsan bredvid mig i fotuljen och så sa han så här det är väldigt dålig kvalitet på det här. Du ska nog inte titta mer på det här. Och då sa jag, vad då? Nej, ett, eh, om det är dålig kvalitet på ett band så kan det smitta videon så att alla band blir dåliga. Så då slutar jag ju titta. Och så slog det mig... Det slog mig på riktigt... bara igår. Det kan ju inte stämma. Han måste ju ljugit för mig för att han inte ville se Batman. Och det är klart att det var så. Eller hur? Ja... Och så kände jag mig helt plötsligt så jävla lurad. Det var lite som om man trycker för snabbt på pausknappen när man spelar något av det så kan han gå sönder. Ja. ja. Det, där, det här ska jag ta upp med honom i helgen när jag är hemma hos morsan och försan. Ja, det tycker jag. Så får du rapportera nästa torsdag då, vad du... Det ska jag garantera att göra. Vad du får för eh, återkoppling, så att säga. Mm. Precis ja Så det var en sån här liten kvällens första avstickare skulle man kunna kalla det. Ja, men den var, den var rolig. Det är ju skitroligt. Men det. <laughs> jag vet inte hur gammal jag var när jag insåg, men man får ju för fan till kramp om man käkar och sen badar direkt efter. Ja, Exakt. Jag vet inte, om jag hade hunnit bli vuxen, men var nog alldeles för gammal. I alla fall tonåring. ja yep. Ja, ändå. Yes. Um, jag kommer ju att vilja prata lite om uh, games Gamescom Opening Night Live som jag tittade på i tisdags. Mm. Men jag tänker att kanske vill du uh, kasta in någonting innan jag börjar prata om det. det så jävligt. blir det lite mer normalt sånt här. Vad du spelat och gjort. Ja, precis. Jag har varit på bio. Oh, och intressant. kollat på Deadpool och Wolverine. Aha, nice. Eh, var det med Velina? Ja. Mm. Och nu får jag naturligtvis höra då, vad tyckte du? Jag tyckte den var kul. Mm. Så skulle man kunna säga att den är kul. Men, men det är väl lite som om de Deadpool-filmerna. De det är ju inte de här storslagna Marvel-filmerna utan mm. egentligen säger de ganska sparsmakade i vad det gäller olika typer av miljöer eller scener och så där Det är ju mest fokus på våld och skämt. Ja. Sen får man ju säga att han gör väl den rollen som Deadpool väldigt väldigt bra. Han passar ju helt perfekt. Tycker jag. På samma sätt som Hugh Jackman passar perfekt som Wolverine. De är väldigt bra kastade båda två. Ja, det tycker jag också. Mm. Uh, nu vet jag ju, ska vi köra lite spoilers idag eller? Ja, lite kan vi väl göra och så får vi väl förvarna uh, uh, men, folk. Men om, om jag säger så här då direkt, för det här har jag ju nästan tänkt så här. Om Emil inte ser den på bio så måste jag se den med honom första gången. Mm. För jag vill se hur han reagerar. Mm. Du vet, när de avslöjar de här i The Resistance ja. de tre ja, Marvel-karaktärerna de har valt till det. Mm. Tycker jag är helt briljant att de har just de tre. Och att det inte är någon av de allra, allra kändaste. Jag, jag, jag fick gåshud. Ja, <laughs> okej. Bra. Uh, nu, och nu, nu får jag säga så här, oh, Man om hoppar fram två minuter då, för nu måste jag säga det på den. Att uh, Wesley Snipes är tillbaka som Blade Eller hur? jävla briljant. Att ja. de har valt honom och fått honom att gå med på det. Jag tycker att det var kanonval. Och att Blade är väl en sån karaktär man inte riktigt tänker på att det faktiskt är en Marvel-karaktär. Ja, och dessutom då så har de ju försökt att starta om Blade rätt många gånger. Men det blir... Det börjar med 20, 2020, sen blir det 2023, 2024, 2026 skjuts ju fram hela tiden så att de bara, ah, vi tar Wesley Snipes mm. så får vi väl se hur det går. Uh, jag Elektra var cool också, sen mm. vet du, kan du in bakom Gambit? Uh, det, är ganska många, det är ganska många saker som han säger då, den skådespelaren som blir väldigt mycket roligare då. Okay. nej Jag vet bara att jag blev väldigt glad över att det var Gambit för jag kan inte minnas att han mig med i de X-Men-filmerna. Nej, det är han ju inte. Men, eh, det var ju jag... typ den karaktären som jag saknade mest. Inte för att jag saknade jättemånga men för när man, jag var liten man såg man den tecknade tv-serien. Cyclops var ju den coolaste. Mm. Wolverine var ju cool för att den hade klorna men Cyclops kan ju för fan skjuta laser ur ögonen. Inget slår det. Nej exakt Men den som jag nog egentligen Riktigt fastnade för för att han var genuin cool Var ju Gambit mm. eh, Och det är ju så här eh, Channing Tatum har ju varit Lovad den rollen Jättelänge men det har ju alltid av någon anledning Bara skitit sig Ja Så många av de kommentarerna i den här filmen Är ju referenser till att han aldrig har fått Spela den här rollen vilket gör, vilket gör det ännu roligare Om man känner till det tycker jag mm. Men nu fick han ju det till slut då. Och nu ligger ju i stort sett alla dollar uppna, för det har väl gått hem väldigt, väldigt bra. Sen haglar ju med sån här fourth wall breaking i filmen. Ja. Det är, det är ju kul. Men det är också hela tiden. Ja, det blev lite mycket. Man känner lite, kan inte där bara få vara en film där, där ett universum där det utspelar sig än att det bara ska vara ådare den skådespelaren det är ju han. Han har vi inte sett på flera år. Alltså, så här, ja, ah, okay, det, det var kul första gången och andra gången. Men hela mm. tiden lugn nu för fan. Sen tycker jag ju att om man pratar om så här som man ser att många gör, det går inte att skämta om någonting längre. Det är ju några riktigt jävla grova skämt i den här. Ja. Han säger ju saker som man känner, oh, hur ska det där <laughs> gå? Jag tycker, jag tycker bara att det var positivt att det var så. Ska jag väl bara flika in? Ja, ja. ja. Man, folk får sluta ta sig själva på sånt fruktansvärt stor allvar. Mm. Precis. Helt ja, um... och folk kommer att driva med dina värderingar. Även mm. om det är vettiga värderingar så kommer folk driva med dem och det är kul. Ja, visst då det är kan så. det väl få vara det. Mm. Um... Nej, men jag gillar den här jättemycket. Jag tycker ju faktiskt att det är den bästa då sen vi var och såg Spider-Man. Det tycker jag. Ja, det tycker uh, jag. Bra. Uh, sen är det några sådana här roliga cameos. Uh, har du noterat att Matthew McConaughey är med också? Det gjorde som han är, inte. Nej, som en av de här han uh, Cowboy Pool eller vad man ska kalla honom. Ja, nej alltså jag vet ju att det är väldigt många cameos de här olika... Deadpool mm. som är med. Men eh, jag har faktiskt inte kollat upp vilka det är som spelar dem. Nej. Eh, det är ju bland annat eh, hans fru är ju Ladypool. Och hans mm. barn är ju Kidpool. Vilket jag tycker ah, okay. är ganska ganska han För den ungen är ju rätt grov i munnen kan man ju säga. Vilket ja. jag tycker att det är kul att det är hans egna. <laughs> ja. Eh, nej men jag tyckte att det var kul att vi gick och såg den faktiskt. Mm. Även om en del av mig då kanske hoppas att fan, kunde inte jag ha fått se den med honom första gången? Så jag hade kunnat sitta och snegla på det lite när det hände coola saker. Ja. Ja. Men, men. Ändå. Ja, vi får väl kolla på det så får du vara med när jag ser den andra gången då. Ja, absolut. Ja, men jag gillade den. Jag tyckte den var bättre än andra filmen. Ja, det tycker jag också. Uh, sen är ju första är ju alltid första. liksom Så är det ju. Men uh, ja. bättre än andra, det tycker jag också att den är. Det är svårt att slå nyhetens behag, så att säga. Exakt. Exakt. Uh, de sen tycker jag också var kul att de också nämnde Punisher i den här filmen. Ja. <laughs> När de skulle skjuta upp den här uh, muren som är Ant-Man. Mm. Och de plockar fram liksom en raketkastare eller om den är en granatkastare och ja, ja. Det var en av alla punishers som lämnade den här. <laughs> och då känner jag kan vi inte få en riktig sån Marvel-rökarfilm på bio med The Punisher. Ja. No, det, det kan jag hålla med om att det behövs. För nu har vi haft de här superhjälterna med superkrafter och såna grejer. Vad fan är punisher ändå? Ja, det vet jag inte vad hans superkraft är egentligen eller om man bara inte har något. Han är väl typ Batman fast eh, hans, eh, han har ingen moralkod på det ah, sättet Okej, ja, ja, okej. Okay, okay. ja, han dödar brottslingar. Ja. Snyggt. Och det är ju fan, Punisher och Deadpool hade ju också varit en klockren crossover. Det hade det verkligen varit. Nåväl, jag, det, han kanske har någon typ av superkraft. Jag kommer i ärlighetsnamn inte ihåg men jag för mig att han bara liksom är han har en familj som blivit mördad och sen så mm. besämrar han sig. Det för känner att, jag igen. Ja, bara, bara ta död på alla brottslingar. <laughs> ja, det är ju badass. Lite fil, filippinerna vibbar. <laughs> ja, Absolut. Var det deras förra president som... Nu är vi så här att om du ser en person antingen knarka eller sälja knark så får du skjuta ihjäl den och så får du betalt för det. Ja, det är väl en, en ganska bra lösning på sätt och vis. Ja. Eller, ja. Mm. <här> Nej, jag förstår vad du menar. Jag skojar bara. <här> ja, det, det är helt sinnessjukt. funkar jättebra i film. Men när någon bestämmer att det ska vara så i verkligheten, det är ju för fan bäcksvart. Såklart att det är det. Det var inte så jävla pekor nu, Emil. Nej, nej. Det var ju jag som drog skämtet från, från början. Exakt. Nej, så det är väl egentligen det som är intressant att säga från min sida. Att vi mm. sett den. Okej. Okay. Ja. Ska jag kasta mig in lite i Gamescom då? Det tycker du ska göra. Um, det var ju uh, två timmar livesändning. Jag såg uh, tillsammans med FZ-gänget, om man säger så. De uh, har ju han wacka. Så jag tycker, pratar precis lagom mycket för att det ska hända någonting emellan alla trailers. Men han mm. håller ändå chef när det är en trailer. Så det känns mm. som att man inte sitter helt själv och tittar. Um, de öppnade ju ganska starkt med trots att den här uh, filmen har floppat jävligt hårt så tycker jag ändå att det ska bli jättekul jätte med Borderlands 4 som fick öppna hela galan om man säger så. Ja. Uh, jag gillar de spelen allihop. Till och med den uh, något utskällda trean hade jag jätteroligt med väldigt många timmar. Mm. Uh, så det ska bli kul med ännu ett efter att ha kört tvåan jättemycket så tyckte jag att trean var tråkigt i jämförelse tyvärr. Ja, det, det var något som inte riktigt stämde men nu har de kanske chansen att rätta till det lite. Mm. Um, trean var ju sånt där spel som jag kanske, jag kommer ihåg när du och jag streamade det här Castlevania Symphony of the Night en gång och du skulle, uh, vi skulle ta hela kartan så att man fick vad det, hoppa upp med huvudet i alla tak typ. Mm. Uh, lite så gjorde jag ju med Borderlands 3 att man skulle nöta en fiende för att den skulle droppa ett sånt här Legendary. Mm. Jag, ihåg, jag gjorde det hur många gånger som helst. Så det gav, gav jag ner många timmar på, på det sättet. Mm. Vilket jag kanske inte brukar göra. Um, men låt oss säga så här att jag tycker ju att som många tycker ju att de här äh, E3 Live till exempel, eller som inte finns nu längre i för sig, men Microsoft Showcase och Nintendo Direct och vad det nu heter på Playstation det känns som att det folk allra helst vill ha det är 50 stortitlar radade upp på varandra mm. jag tänker ju att det kommer man aldrig någonsin att få men i, det här, i den här sändningen så tyckte jag att de hade gjort en väldigt bra det börjar med storspel Mm. Sen kommer de här indiespelen Lite mindre titlarna i mitten Och så kan de ösa på igen i slutet mm. Jag tyckte att upplägget blev Väldigt, väldigt lyckat den här gången Så det är nog en av de bättre jag har sett på Ganska länge faktiskt vad kul. Jag tyckte att det blev aldrig sekt någon gång mm. Och sen är det klart De ska dela ut lite priser De ska prata om Vad de gör för att miljön ska bli bättre Men inget sånt blev för långt för, alltså fan, jag tycker väl också att vi ska ta hand om modejord, men när det är någon pajsare som får stå och gaffla i typ 15 minuter, då blir det för mycket. Här var det precis lagom hela när tiden. När det handlar om tv-spel också. Alltså, mm, det finns han, bättre plattformar. Mm, han fick säga sitt. Sen tycker jag att jätte, jättebra av dem också att eh, hela tiden ha sådana här announcers som är gamers. De har inte tagit in någon... Eh, Manliga eller kvinnlig modell Som stod och läser efter manus Men som man märker inte kan ett skit om tv-spel Utan det var kunnigt folk med hela vägen Som man Ingen känner att, -person, så att Nej, De vet vad de pratar om mm. hela tiden Det var också väldigt, väldigt bra Sen det som jag tror Som jag ser fram emot allra, allra mest är ett spel som kommer i år Och det är det här Indiana Jones-spelet Som kommer till Xbox mm. Som också kommer att släppas i PSM då I vår så det kanske kommer att bli så med en del ja, Xbox-exklusiva titlar att de kommer på Xbox först och så småningom kommer på till exempel Playstation eller för den delen Nintendo Switch slash Switch 2 då. Mm. Det ser ju ut som ett uncharted med ännu mer pussel tycker jag. Det är väl det bästa man kan få då. Mm. Så jag tycker att det ser jättespännande ut Och det ska bli jättekul jätte att spela i december mm. Mm. Sen se, tycker jag det här Har jag inte spelat första men Kingdom Come Deliverance 2 Tycker jag också ser Jättespännande ut jag förstår det här de medeltidskrigssimulatorn eller vad fan den där? Ja, mer eller mindre en simulator. Det är inte som ett uh, The Witcher utan det ska väl mm. vara mer på realism, särskilt i stridssystem och hur uh, handel och sånt där fungerar till exempel. Mm. Uh, men det ser väldigt, väldigt väl gjort ut. Kom och det osök känns att tänka på spelet Defender of the Crown. Mm, varför inte? Varför inte? Men det känns ju som att det första spelet som kom, det var ett väldigt bra spel. Men uh, det kändes lite budget över det i både grafik och hur mycket tid de har lagt ner. Men det sålde ju ändå ganska bra. Så förhoppningsvis har de väl kanske kunnat pumpa in lite kapital i det andra spelet nu så att det kanske kommer att nosa på de riktigt, riktigt höga betygen. Mm. Och kanske lockar ännu större spelarbas. Uh, sen för uh, strategiälskare så utan uns, eller så visste de ju upp ganska mycket från Civilization 7 nu också. Och ja, jag tyckte väl så här: det är Civilization. Eh, lite snyggare, säkert ännu lite mer polerat. Det känns som, visst kan man ha någon, någon favorit i serien, om det är fyran eller femman och så vidare. Men det blir lite, lite mer polerat efter varje gång, så det, det kommer säkert att bli kanon för mm. de som älskar de spelen. Några överraskningar också. Ja... Ehm... Du vet han, Philip Molyneux, mm. som har uttryckt sin besvikelse över att inte ha kontroll över Fable längre. Så fick jag faktiskt lite, lite rysningar. Spelvärldens största lögnare, eller vad ja, det kallas han? Ja, det, det är väl möjligt. Men han har ju trots det några riktigt bra spel eh, i bakfickan och kunna stoltsera med. Jo, jo, alltså spelen är ju, är ju bra fast han målar ju upp dem som att det är en livssimulator mer eller mindre. Mm. Eh, lite så kan det väl vara med hans, det här Master of Albion som ska, kommer att komma nästa år. Mm. Eh, kommer du ihåg spelen som Black and White? De två spelen. Ja. De är nästan en gud simulator nästan. Eh, och i hans kommande spel nu så Uh, finns det ett sånt god mode där du liksom spelar en gud över några personer som håller på att bygga upp en uh, medeltida stad så kan du hjälpa till att designa byggnader helt från grunden och de visar ju lite, det ser man ju att det finns ju ändå mallar att följa mm. sådär, men du kunde ändå göra så här men den här biten vill jag sätta på sidan av det här huset och då blir den liksom något nytt Mm. Så relativt stora friheter tror jag man ändå kommer kunna ha. Tills, game, till, tills man får se gameplay och själva spelet kommer och de har tagit bort allt sånt. Ja, nu fick man faktiskt eh, lite gameplay i den bemärkelsen att man fick se spelet rulla då. Eh, men sen kan du också eh, tillverka olika typer av måltider för dina invånare. Man såg att han gjorde olika mackor och han kunde fånga en råtta ute i skogen och slänga in i en gryta och så vidare. Uh, men sen då Det som ska vara den stora grejen Med det här spelet det är väl att uh, När mörklet faller Så är det zombies eller andra monster Som attackerar din stad mm. Och då kan du alltså Till exempel de som invånare Du har valt som soldater Kan du sedan klicka på Och ta över och då blir spelet I tredje person Ja okej okay. uh, Så kan man slå fiender så är som en hack and slash i tredje person helt enkelt. Uh, och sen sa han så här, ja uh, och om det kommer för många feeder då kan du gå tillbaka till det vi kallar för god mode, god mode och kasta elbollar och skjuta el och sånt där. Uh, får han till det här så tror jag det kan bli väldigt, väldigt underhållande. Mm. Sen är det väl så att om man vill ha sån här top notch grafik nej, det har väldigt sån här ja, cartoon känsla. Det känns lite som en serietidning nästan i designen. Mm. Uh, det behöver inte vara dåligt, men uh, ändå någonting som stack ut lite med grafiken tycker jag. Är shading ett begrepp som används fortfarande? Uh, ja, det är det väl, men cell-shading skulle jag inte kalla att det var, men det såg väl lite gammalt ut, bara, mm. tror jag. Ser du som att det skulle ha några år på nacken redan, kanske. Mot vad det egentligen har då det um. det att det inte ens har släppt den Men det känner att Det kittlade till lite När man tänker på att man hade väldigt kul Med Black and White Tycker jag Det, ja, och... det jag är ganska länge sedan jag... nu Det måste ju vara 20 år sedan Ja, jag gick på högstadiet När jag spelade första mm. Det var ganska kul men jag tröttnade Jävligt fort på det Ja, lite så blir det ju med sådana spel. Men jag hoppas att det här kan våran mm. till det här. Då kan, kommer det nog kunna vara i alla fall underhållande att testa lite. Mm. Uh, sen var det ju som vanligt. Det blir ju lite japanska spel. Det här Dragon Ball-spelet. Lite Fatal Fury. Något uh, Infinity Nikki. Uh, mycket anime-känsla över det. Mm. Uh, intresserar inte mig så sådär jättemycket. Men det finns ju naturligtvis en publik, publik för det också. På samma sätt som kanske inte det kommande Call of Duty, även om det såg lite snyggare ut än vad det brukar tycker jag, så är det ju samma sak igen. Det kommer säljas svinbra men är det det 25e i den här main-serien nu, sedan de börjar med Modern Warfare kanske. Så, ja men de avvecklade det tidigt jag tror att det var andra spelet ut sen var det ju klart liksom. Det är ju ett spel som inte behöver marknadsföras, det är ju så stort B bara liksom Call of Duty i sig är ju så stort varumärke att de säljer det även om det är skit. Ja, exakt. Uh, uh, Batman Arkham i VR ser coolt ut. Mm. Uh, sen har jag en uh, fråga till dig. Okej. Okay. Skulle du kunna tänka dig att börja med Path of Exile? För kommer det kommer ju en uppföljare relativt snart. Om man hade datum för sådana här early access nu till exempel. Alltså jag det, är free, det är ju free to play. Det ser ju jätte, snyggt ut. Men vad jag har fattat rätt så är det väl in i helvetet mycket att sätta sig in i. När jag kollade på gameplay-videos på det som ska komma så mm. kändes det som att det är väl kanske det här jag hoppas på Diablo 4 skulle vara. Ja. Sen är det ju det här kanske mer avancerat än vad Diablo någonsin har varit. Ändå, tänker jag. Ja. Um, jag tror att jag kommer att testa det. Sen kan jag tycka att den spelar typen som jag är, um, inte direkt hardcore gamer, så, så passar faktiskt Diablo 4 mig ganska bra. Trots allt. Ja, jag gillar ju att spela många olika spel. Mm. Så det är lite uh, svårt att bara hålla mig till ett. Jo, oh, det förstår jag. Men jag, just nu Diablo 4 kontra just Path of Exal. Alltså. Ja, jag tänker så. Då skulle jag nog kanske välja Path of Exile. Jag känner mig väldigt klar med Diablo 4. Mm. Uh, jag kommer definitivt att köra den när uh, DLC kommer här nu framåt. Oktober eller när det mm. uh, Det vet jag redan att jag kommer att göra. Uh, och det är väl så jag kommer att spela Diablo 4. att När det kommer något nytt som nu senast när det faktiskt kom en eh, säsong som faktiskt jag tyckte gjorde spelet bättre. Ja. Eh, så var det kul att köra upp en karaktär till ja, hundra nu då. Det var lite synd man... att det var för sent bara. För jag hade hunnit tröttna lite på spelet när det blev bra allvar man ska säga. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Och nu har inte jag spelat det på flera veckor jag heller. Så det blir lite samma för mig. Men eh, jag tänker att de kommer att polera det där hela tiden. Och så mm. kommer man kunna återkomma att till det med ett halvårsmellanrum Och så <går> blir det bra så Ja men så är det ju mm. uh, Sen kommer jag att vilja visa dig En trailer så småningom Så den, den håller jag på lite Så okay. får vi ta det på det nästa gång mm. uh, Sen gick de ju ut Med den här stora, stora Överraskningen som de sa Ni kommer att få en stor överraskning i det sista Av ett uh, spel som inte Utannonserat än Och det var alltså ett nytt maffiga spel Ja, som, det var länge sedan man såg de spelen. Som kommer att utspela sig på Cecilien så mm. när det här med ma maffiorganisationerna med Godmorgon och allt det där inledes. Mm. Det var bara en kort cinematic, men att de inte är i USA till exempel, det tycker jag är positivt. Att de slänger in det i en setting som vi inte har sett någon gång förut i den typen av spel just Cecilien. Mm. Det kan nog bli kul. Ja men det är en jättebra idé Eller Italien i alla fall Jag ska inte säga att det är just Sicilien um, Men det är väl något år bort Det här spelet det, För det var ju verkligen så här såhär Utannonserades i tisdags mm. Yes um, Det var väl det jag hade om den här Gamescom tänker jag Vad blev du mest peppad inför? Nej men jag är här... Jättejätte jätte peppad på Indiana Jones Faktiskt mm det kommer väl vara 10-15 timmar action med väl uttänkta pussel. Jag tror att det kommer fånga känslan av att verkligen vara Indiana Jones. Det är den mm. känslan jag får. Det ska bli jättekul att spela. Sen glömde jag faktiskt en sak. Det var bra att du frågade så. Förutom Borderlands 4 också, som jag tror också att jag kommer kunna spela ganska mycket. Så ska det komma ett Dune-spel. Ja, och här blir man ju lite sådär. Det är väl lite survival-element. Men också få lite sådana här destiny-känsla. Okay. Att du ska kunna spela det som ett MMO-light. Liksom. Mm. Uh, tyckte att det såg väldigt snyggt ut. Så lite småsugen blev jag väl. Samtidigt som jag liksom känner så här att jag har ju inte så många att spela den här typen av spel med som jag liksom känner Nej. där man vet att nu blir det varje torsdag kväll eller varje tisdag kväll, jag tror inte att jag kommer känna så många som spelar på det sättet och då är det så att eh, man kan fråga i forum och så vidare men det blir källan av att jag gör det mm. så frågan är om jag verkligen kommer att eh, spela det här spelet speciellt mycket men det såg mycket, mycket, mycket mer intressant ut än vad jag hade trott så nästan någonting av kvällens positiva överraskning kan, kan man nog känna ändå. Mm. Man gör sina små uppdrag i grupp med instanser och säkerligen en raid så småningom också. Då, naturligtvis. Det blir ganska kul värd att placera ett sånt spel i. Ja, eh, både och. Sen vet man ju, det är ju en ökenplanet. <laughs> Så hur, hur varierade miljöer kan det bli till exempel? Det kanske blir ganska enformigt rätt snart. Eh, det återstår väl att se. Men eh, om det visar sig att det blir en sån där dundersuccé i det här spelet som många kommer spela, då kan jag mig ge mig fan på att man kanske slänger in en slant och spelar det där ett tag. Jag vet att jag har spelat Dune 2 på Amiga för länge sedan. Mm. Uh, men jag är, är sämst i världen på strategispel. Så att ja, det inte vad jag är. är. <laughs> ja, det är, nej, nej, det är nästan så vi borde undersöka detta. Typ En match i Starcraft eller någonting. Alltså jag, är, jag kan inte tänka så långt fram riktigt. Nej. <laughs> ja, jag bygger några gubbar. Det blir coolt och sen så dör jag. Ja, <laughs> ungefär samma för mig då. Ja, men nu var jag klar, tror jag. Mm. Eller tror jag, nu är jag klar. Ja. Så hur tar, vi, hur tar vi det här vidare? Hur tar vi det här vidare? Jag, jag vet inte, fasen. Eh, jag har ju inte spelat så sådär jättemycket den här veckan faktiskt. Eh, kanske att man eh, lägger sig med en game i soffan och bara liksom comfort-gamer. Jag, jag har... Jag kan typ inte låta bli att spela Doktor Mario på Gameboy. <laughs> nej, det vet jag att du tycker om. Det spelade du ganska mycket på telefonen ett tag, vet jag. Ja, tills Nintendo stängde jag... de servrarna så att det inte finns längre. Jaha, har de gjort det? Åh mm. oh, fan. Jag blev eh, skitsur. För det var för det var ett sånt eh, gratis pusselspel som, eh, inte vet jag, Toonblast och de här så var det roligt på riktigt, om man säger. Mm. Inte det här att jag... När man klarar en bana på den typen av spel, om det är Candy Crush eller vad det nu kan vara. Mm. Till slut har man ju spelat det så pass mycket att man bara känner en lättnad över att få komma vidare. Mm. Inte att det ja, egentligen är särskilt kul. Ja. Men Dr. Mario kändes faktiskt väldigt kul att spela. Mm. Okej. Okay. Och sen var det ganska kul att köra lite online också. Mm, det förstår jag. Men jag får väl hålla mig till godo till originalet där och till Game Boy. Det, det, är, sånt där, mm. det är som är Tetris, det är sånt spel som aldrig blir dåligt. Mm. Och det är samma med de här pusselspelen till eh, mobil att det är ju egentligen kopior på urgamla arkadspel som ja, ingen typ har spelat. Förutom att banorna går inte att klara för att de vill att du ska köpa en massa grejer för att kunna klara banan ungefär. Mm. Eller försöka hundra gånger tills du klarar det. <går> ja, <går> exakt. <går> så det, eller så kanske jag kör en karta på Fire Emblem till Game Boy Advance också. Mm. Det är faktiskt ett jävligt kul spel. Och det är väl inte så konstigt, Fire Emblem är ju en väldigt liksom stor serie, en stor Nintendo-serie. Ja. Men, men du är ändå bra på sådana spel, det är ändå rätt mycket strategi i dem också, med tanke på det vi sa precis. Ja, men då flyttar du en gubbe åt gången och ja, du behöver inte ja. hålla på att bygga med massa resurser och bygga baser Nej, är... och sånt där. Det är sant. Och eh, jag vet inte fan om jag egentligen är så jävla bra på de spelen, men jag tycker de är roliga. Mm. Och man får försöka lista ut för det är ändå liksom turbaserat och då kan man ändå försöka lista ut var kommer fienden att eh, liksom flytta sina trupper. Vilken av mina gubbar kommer de att attackera? Hur borde jag liksom... Alltså det är ju mer eh, jättegör avancerad form av schack om vi pratar barndesign ja, ja, i alla fall. Sen är väl schack det mest avancerade spelet i världen med alla typer av taktiker och det blir populärt i vågor. Mm. och så vidare ja men det spelet har jag kört en del, men det är inget spel som jag liksom sitter och kör igenom utan man, ja, men jag tar en ny karta liksom mm. eh, lite då och då och sen kanske man hittar någon ny karaktär jag eh, tycker också att det är lite tråkigt att det är en serie som inte kom till västvärlden på riktigt för en Game Boy Advance, för det är en ganska gammal serie Första ja. kom ju till 198. bit Mm, just det. Det, är... det hade man ju hade man inte trott. Nej, faktiskt. däremot så fick vi ju Segas motsvarighet Shining Force. Mm. De är, ja, de är rätt lika varandra. Men sämre. Alltså... Jag... Sega är alltid sämre. Säg nu inget annat. Jag försöker du bara retas? Ja, Nej men alltså Shining Force och Fire Emblem de är ju väldigt lika varandra Shining Force kanske mer enkelt att ta till sig. Ja, ah, okej. Okay. Första Fire Emblem-spelet jag spelade var nog Path of Radiance i Gamecube. Det hittade jag av en händelse när jag var i Göteborg och var inne i en spelaffär. Mm. Ja men det här ser kul ut. Det här har man ju hört talas om att det är ett sånt strategi-RPG. Ja, just det. Och det var ju bra som fan. Men nu mm. har jag inte spelat det på 20 år kanske. Nej, du ser det. Det går fort. Så det kan ju vara värt att kanske köra det igen för det vet att jag gillar mycket. så kom det en uppföljare till Wii också som aldrig körde. Mm. -hmm. Sen har jag ju fan dem till 3DS också. som också in i helvete är bra. Det kanske är så att jag får ta tag i det där och eh, verkligen nörda Fire Emblem för de spelen är... Ah. Det, det är svårt eh, det är svårt att låta bli dem mm. och så kan man nöja sig med, okej okay, men nu har jag kört en bana eh, och så får man lite story emellan och så känner man sig ändå ganska nöjd där och så ja och det finns ju en hel drös och jag har jag har testat många Fire Emblem alltså till Game Boy Advance, DS eh, Gamecube eh, och 3DS. Och än så länge så har jag inte spelat som, något av de spelar som jag tycker är dåligt. Nej. De men är det är väl allihop. ett gott betyg om något. Mm. 3D-spelen mm. är ju vansinnigt bra. Jag tror det är Fire Emblem Awakening som är. Det, det vet jag att jag körde så in i helvetet. <laughs> ja. Så det, det är mer den typen. Däremot så läser jag lite mer nu istället. Ah, ja, okej. Okay. Så jag får bestämma när. Eh, vissa kvällar i veckan så får man tänka, okej. Okay, men den här kvällen ska jag. Eh, inte jag, spela musik, öva på instrument eller vad det kan vara. Mm. Eh, den kvällen då är det läsning som gäller. Den kvällen <laughs> är helt fritt, du är jag precis vad jag känner för. Och här eh, ska jag gama, eller här ska jag spela spela in podd eller sådär. Så när jag försöker strukturera upp lite mer, för att det finns ju alltid en jävla grejer som man vill göra, men det är svårt att sortera exakt vad jag ska göra ikväll. Och så, ja, men du vet, du har typ fyra, fem saker du vill göra och då slutar det med att du inte kommer igång med någonting. Mm. Så då har jag ändå prioriterat att, ja jag spelar ändå ganska mycket. Jag kanske ska lägga lite mer tid på musik och eh, läsning. Mm. För ja. lä det är lite så att jag det här året faktiskt... Eh, jag har lyssnat på mycket ljudböcker och sådär. Det, det, så är det ju. Men att läsa liksom pappersbok... Ja, no, nej, det var... Det, är det var något... Länge sedan. Ja, det tror jag, jag gjorde i början av året när jag lånade en bok när jag skulle hem från Göteborg och mm. hade glömt mina hörlurar. Så jag ville ha en bok att läsa. Ja, absolut. Så det är, Jag har läst en bok i år på det sättet. Då. Mm. Den har jag det här bokbitet och har både lyssnat och läst lite böcker på det sättet. Mm. Jag tycker att det funkar helt okej. Okay. Men det är något visst... Vad säger, att kunna hålla i boken man läser och bläddra någonting fysiskt. Det ligger någonting i det trots allt. Ja, och det finns ju inte så himla många grejer som kan distrahera dig när du läser på papper jämfört med när du läser digitalt. För när du läser digitalt så kommer du inte upp i den koncentrationen. Nej. För det finns alltid någonting annat som du kan göra eller du får en notifikation och så vidare och så vidare. Mm. Vilket gör att din hjärna kommer hela tiden att tänka på en massa andra saker samtidigt som du läser och då får du inte in det riktigt fascinerande. Sen kan jag säga att det jag gör, då, jag väljer alltid det här eh, svart papper, vit text så att det inte lyser så förbannat. Mm. Och då ställer jag den alltid så där i, stänger av notiser när jag läser trots allt då. Ja. Så att det i alla fall inte ploppar upp någonting. Nej. Utan att jag fysiskt måste gå in och kolla, har jag fått ett meddelande nu? Och är boken riktigt bra så har jag kommit på att då gör jag i alla fall inte det. Däremot så tror jag trots det att eh, ja. telefonen drar lite mer energi från hjärnan än man brukar. Säkert, såklart. Det här är väl en helt annan typ av eh, studie, men om ja, men det du skulle... Är... Va? Det, här är, det här är en sån studie som ni jävla psykologilärare går igång på så in i helvete. Ja, men det är, jag har nämnt den flera gånger säkert, <laughs> men om man kan dra Nej, inte just det här, det tror jag man, faktiskt inte. Man kan väl ändå dra någon typ av liknelse med det och ändå tänka, kan i alla fall formulera en hypotes när det gäller att läsa digitalt. Det finns säkert studier jag har säkert läst någon, men jag kommer inte på någon i huvudet just nu, men bara en sån grej dels att ha telefonen på bordet mm. utan att använda den. Ja. Du behöver nog inte ens ha några notiser eller någonting. Så ockuperar ju den en del av ditt korttidsminne. Ja, du ser. Och det är begränsat till... Du kan hålla ungefär sju saker i huvudet samtidigt plus minus två saker. Det är genetiskt olika. Fyra för mig då. Minus fyra alltså. Sen har du 12 sekunder på dig innan det försvinner i korttidsminnet. Om det är ah, helt okay. ny information alltså. Eh, och eh, telefonen är ju dessutom så trigger du den igång belöningssystemet väldigt hårt med notifikationer. Bara att den skakar och du vet inte vad det är. Om det är ett viktigt meddelande eller om det är ett spam som spelar ingen roll. Hjärnan frisätter den och dopamin. Mm. Eh, och det gör ju att, när man, det här kan man läsa i eh, någon av Anders Hansens böcker för övrigt, eh, mm. att då hade man gjort ett experiment där personer sitter på en middagsbjudning och har samtal med andra människor. Ja. Eh, de som hade mobilen med sig liggandes på bordet bredvid, de använder den inte, den ligger bara på bordet. De upplevde samtalen som tråkigare och samtalspartnern som mindre pålitlig. Ja. Och de som inte hade telefonen, där låg ett helt annat rum. De tyckte det var trevligt. Mm. De andra tyckte det var trevligt också. Men känslan av välbehag av att umgås var mycket starkare när mobilen inte var i samma rum. Ja. Och det är väl samma med... För det är ju korttidsminnet och hjärnan måste hela tiden... Eh, anstränga sig för att ignorera mobilen. Så det blir mm. ändå en typ av kognitiv belastning. Alltså informationshantering för hjärnan. Eh, och det är väl samma om du skulle göra ett korttidsminnestest. Eh, det här vet jag att jag har testat i eh, kursen psykologi 2B med, med elever som jag har haft. Så kan inte jag säga att jag kan dra några forskningsmässiga slutsatser men ni har delat upp dem i två grupper och så får de göra ett korttidsminnestest det är bland annat så är det ju komma ihåg siffror eller en bild med sex föremål och så är ett som försvinner. Alltså den mm. typen av test. Och de som inte har mobilen bredvid sig, alltså de får lämna in den och så lägga undan någonstans. De har om man ska tänka ett medelvärde som man får räkna ut så har de högre poäng än de som mm. mobilen bara bredvid sig. Ja. Vilket också... Räknas i fickan som bredvid sig. Ja. Ja, bra. Eh, att ha den i samma rum räknas. Till och med. Eh, och vart fan var vi nu någonstans? Jo, sen var det här med att läsa digitalt och på papper. Det innebär ju... Att det blir en högre belastning att försöka ta in information genom att läsa digitalt jämfört med att läsa på papper. Mm. Och samman när man har mätt universitetsstuderande som är på en föreläsning och så ska man anteckna. Då har man ju mätt hur med någon typ av test efter föreläsningen. Ja. Och de som antecknar med dator är väl en grupp så att säga, en experimentgrupp kanske, och en kontrollgrupp, är de som antecknar för hand på papper. Mm. Då visade det sig att de som antecknar på papper lär sig 20% mer på en föreläsning än de som antecknar på eh, digitalt, med en dator till exempel. Mm. Nu trivs det va? Nu trivs jag. Och, och alla de här olika exemplen som jag tar upp nu, <laughs> så tänker jag ändå att läsa på en platta eh, gör, tror jag nog inte är lika effektivt som att läsa i en bok. Nej, man ska ta bort Bokbitapp ändå och köpa en bok istället. Nej, alltså, men lyssna på böcker. Ja. Eh, det har man också gjort en mätning på att eh, när det gäller informationen som du får av en bok... Mm. Eh, där ser man faktiskt ingen signifikant skillnad jämfört med att lyssna och läsa. Mm, okay. Det man ser en skillnad på det är språkutveckling. Vänta, lite. förlåt. Jag, jag kom på ett skämt i huvudet nu. Ja, men dra det så, då. Så, nej, nej, men det är inte så roligt. Jag bara tänkte nu sedan. De har gjort ett test att de som lyssnar på en mobiltelefon och sen fick några lyssna på ett kassettband och då kom <laughs> de som hade lyssnat på kassettbanden mindes mycket mer men det skulle man faktiskt kunna mäta. Jag kan ja, tänka mig klart. att du får en bättre upplevelse av att lyssna på ett band. Eftersom Säkert. en bandspelare har inte alla de funktionerna som en mobiltelefon har. Mm. Så jag, min hypotes där skulle nog vara att du... Det blir samma sak. Skulle, skulle du lyssna på en ljudbok på ja men på ett kassettband på en freestyle? Mm. Så kanske det skulle vara lättare att komma ihåg vad och lyssna på än om du lyssnar på mobilen. Så länge mobilen inte ligger i samma rum. Precis. Mm. Du ser, jag lär mig. Ja, du lär dig. Ja. Eh, men du, jag mm. har också varit på bio. Nu bestämmer jag det. Kör hårt. Jag ville bara säga att när man kommer in i en bok så är det lika trevligt som att kolla på en tv-serie som är riktigt bra. Ja, det, det håller jag med om. Den här boken som jag faktiskt har läst i år, den tyckte jag var kanon. Och det var riktigt mysigt att läsa ett par kapitel varje kväll innan mm. jag somnade och låg den åt sidan. Så jag håller med att läsa böcker, är härligt faktiskt. Så jag ska läsa färdigt den boken som jag läser nu. Det är inte mycket kvar. Sen ska jag ge mig på den jag lånade av dig nu då, Blod, Eld, Död. Ja, just det. Ja, just det. Den står näst på tur. Ja, nice. Den är intressant faktiskt. Mm. Uh, men i, i söndags så var jag på bio. Jag hade ju upptäckt efter många om mig att jag hade några gratisfilmer att hämta ut. Ja, eftersom, jag köpt så jag, efter, eftersom jag har köpt så jävla mycket popcorn mm. när jag var på bio. Uh, och alltid registrerade filmen jag har sett. Ska väl tilläggas. Mm. Så jag var kollad på M. Night Shyamalans uh, senaste mm. som heter Trap. Uh, det har ju verkligen varit så här Jag har tittat på lite betyg Och tittat på lite vad folk säger Så är det väl verkligen Så här Älskar den eller hatar den och av den anledningen Så hamnar jag Någonstans i mitten Jag tycker att den är bra Det är inte hans värsta Det är inte hans bästa Men det var en behållning med att se den Mycket tack vare Josh Hartnett som fan, jag tycker det är Oscars bra i den här filmen. Riktigt, riktigt vass skådespelarinsats. Du vet, när. Och det här tror jag framgår om man bara har sett trailen, och man känner till premissen. Att han ska gå på en um, konsert med sin dotter. Men förstår ganska ja snart att hela den här konserten är en trap, en fälla. Av polisen för att kunna sätta dit honom. För han är en eftersökt seriemördare som polisen har sökt efter i flera år. Mm. Konceptet tycker jag är riktigt, riktigt coolt. Dels att man blir så instängd på en ganska liten yta som en konsert faktiskt ändå är. Ja. Så det blir nästan lite så här klaustrofobisk känsla över filmen i något. Men att han klarar av att Liksom för sin dotter vara den här familjefarn som alltid ställer upp till att kunna gå mot kameran med ett sånt jävla creepy leende i facet. Så en riktig jävla psykopatseriemördare verkligen. Mm. Att han klarar av båda de delarna. Jättehäftigt faktiskt. Så lite kanske att han bär den här filmen på sina axlar lite tycker jag. Mm. Uh, tror kanske med en sämre skådespelare som man inte hade känt samma, både lite så här, ja, vad gulliga är mm. Till så här. Sluta ja. upp med det, se inte ut så där. Uh, någon som inte hade kunnat hantera det så hade den här filmen inte varit lika bra. Uh, sen är det ju alltid som uh, skärmar, att man vet ju aldrig hur det ska sluta, och det tycker jag att det måste man få uppleva. Hur den här filmen slutar. Mm. Men uh, ja, Nu har det inget med filmens kvalitet att göra, men hade jag betalat 150 spänn för den här då hade jag nog kanske känt att uh, det här var en film som jag lika gärna hade kunnat vänta på att den kommer på streaming. Mm. Så uh, ingenting du kanske behöver se på bio när det är så dyrt som det. Uh, nu såg jag den så att säga gratis för poäng jag har betalat ihop så det beror på hur man ser på det förstås men eh, eh, severd eh, jag gillar Schirmanan jag tycker han har väl haft ett rejält jävla snesteg under sin karriär och det är ju den här filmen som heter Shit Monk den heter ja, The den. Happening The Happening den mm. är ju verkligen inte bra Um, och inte den The Last Airbender Som man gjorde Är heller inte bra och det jag såg jag på bio mm, Och det tycker ju inte att Inte fans tycker inte att den var bra Och de som inte känner till The Last Airbender Tycker inte heller att den är bra <laughs> Så uh, Det kan man väl säga Det är väldigt få människor som tycker att det är en bra film Så kan jag väl säga då, för då mm. var... Men sen tycker jag att De övriga Har fått lite för mycket skit mot de, har varit. de är ju väldigt märkliga I storyn ibland um, Men det har det ju alltid varit Hur jävla normalt det är att se döda människor Till exempel <snar> Men du fattar Det är inte jättenormalt <snar> um, Men någonstans uh, kring uh, Filmen The Visit, Som kom 2015 Då tycker jag att han är tillbaka på rätt spår mm. Då tycker jag att alla filmer han har gjort har varit bra Sen har några varit lite bättre Och några lite sämre Men klart värda allihop och då är det ändå en, två, tre, fyra, fem, sex stycken filmer då, så jag tycker det är c Det är ju ändå att rätt han, bra. Ja, så att han alltid gör eller i alla fall oftast gör film som är värda att se det. Något snedsteg gör alla emellanåt. Ja, det har varit jävligt mm. konstigt annars. Ehm ja. uh, så för all del, så fort den kommer på streaming eller för den delen att hyra då så tycker jag att du ska se den tillsammans med Evelina. Mm. Jag tror att det kan vara en ganska så bra parfilm på något sätt för den är jävligt spännande så den är nog kul att se med någon. Mm. Eh, nu var jag ganska sent en söndag och såg den men det var jag och en man i 70-årsåldern som var där. Han tyckte också att den var bra för jag kunde inte låta bli och fråga när vi gick därifrån. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Fan, vilken social butterfly du är då. Nej, men vad fan, vi slängde vår dricka samtidigt och så, då bara slängde jag över. Vad tyckte du? Aj, ja, jag tyckte han. var bra den, sa han då. <laughs> Din värmländska där var fan top notch. Var den det? Jag ja, tycker det var... ändå att jag är ganska dålig på det. Ja, men nu satte du det. Mm. Jag överdrev inte för mycket kanske. Nej. Det går inte uh, att överdriva. Nej, men det är om man ska härma en dialekt så mycket att det blir för mycket. Så ja, blir det ofta för mig. Värmländska kan typ inte bli för mycket. Nej, kanske inte då. Uh, får jag slänga in en sak till? Ja, men släng in mycket grejer du vill. Uh, som inte är någonting jag har spelat eller någonting som jag har sett direkt. Men jag såg en nyhet här ikväll. Att en biografisk i Sundbyberg mm. blir den första i Sverige med att ha ett abonnemang på bio. Du mm -hmm. typ säger betala det här och se så mycket film du vill. Vilken bra affärsidé. Eh, en månadskostnad då. Uh -huh. eh, vad tror du att den ligger på? Um, en 500-ring. Eh, 2,99. Det var billigt tycker jag. Eh, ja, då tänker jag så här. Nu står det faktiskt ingenting. Det är Bio Bristol. Det står inte om det är en SF-biograf. Bio en på Bristol. <laughs> ja, nämen. Jag tänker så här, om de har samma priser som SF har då blir det ju två filmer i månaden för att gå runt då, kan mm. man säga. Det kanske man ändå gör. Det är ganska lätt att hitta två filmer i månaden som man vill se. För den inbidna biobesökaren så är det ju lätt värt. Mm. Jag tycker faktiskt att det här är riktigt, riktigt spännande om det skulle kunna dyka upp något sånt här. Mm. Det allra bästa borde till exempel om man skulle kunna betala då. Om man säger, kan man betala 3000 spänn direkt och då får man det ett år? Mm. Det vore ju det allra bästa, tänker jag. Mm. Så slipper man ha en så där jävla månadskostnad till. Då är det bara betalt sen. Um, och så glömmer man att, man ha, att det dras hela tiden och så går man inte se någon film. Nej, eh, exakt. Uh, är det betalt en gång så är det i alla fall betalt. Mm. <laughs> uh, men de säger så här, vår ambition är att den som normalt sett bara ser de filmer som får mest mediaexploatering i och med att detta ska få en enklare ingång till att prova smalare filmer, alltid utvalda utifrån kvalitet. Fan vad konstigt skriven den meningen var, men jag läste exakt som det stod. Ja, nej, men jag, jag fattar ändå att och det, men det är väl ett jävligt bra sätt att få folk att se filmer som inte är Marvel. Precis. Det, det är typ så jag skulle översätta den meningen. Ja. Det är som det här nya sankaret som är med i youtube som heter Tabbar från Aktuellt. Det var på den tiden, vet De har inte en snäcka. Utan det blir fel med ett inslag. Så får han ta en telefon och så mm. får han prata med någon redaktör. Och så sitter han bara, säger ett tag med telefonen mot örat. Sen tittar han rakt in i kameran och säger... Nu undrar förstås alla där hemma vad de säger här ute och jag ska snart försöka översätta det till sändningsbar och begriplig svenska. Det är så snyggt formulerat. Ja, ja sändningsbar. Sändningsbar och begriplig. Ja. Och översätta. Mm. Mm. Och sen avslutar han med Tyvärr blir det så mycket problem med inslaget om Moderaternas förslag om snabbare anpassning till EG att just det inslaget kan vi inte sända, men att det är så får ni antingen tro mig på mitt ord eller kontakta lämplig moderat politiker. Varför är, det, alltså, varför är folk inte så roliga längre? Jag vet inte. Men men är du med på vad menar med sig? den typen av liksom ganska snygg, eh, rätt elegant och torr humor? Ja, Eller precis. Eller att det är en torr person som säger någonting jävligt roligt. Men du måste ändå ha läst en del för att förstå att det är jävligt roligt är det han säger. Ja, Sen tycker jag att det är så också som man kan säga att här han är ju bara rolig det är liksom ingen, inget försök att vara rolig, Nej. utan det kommer så oerhört naturligt. Mm. Det, det, finns, det, det finns en person som är grym på det, och det är Joakim mm. Passekivi. Ja, ja, visst. När han berättar om, inte vet jag, fronten i Ukraina eller någonting, eller hur det går, och när han frågar hur det går för Ryssland grejer så ser han ju så jävla grav allvarligt ut, och han ja. har exakt samma tonläge som han säger, men när han liksom förklarar hur det går för ryssarna och sådär så kan han säga så hopplöst jävla roliga saker, kan jag tycka. Mm. Eller säga bara extremt jävla lättroad. så kan det vara. Ja, kanske. En kombination då, kanske. Men, men jag tycker att han är superrolig. Jag vet inte vad det är. Mm. Eh, jag håller med. Eh, det, om man ska ta en lite mer filmreferens eh, till det här då, så kan jag ju tycka att det är Även ungefär så det blev med de här ett päron till första filmerna. Mm. Det jag kan känna så är att, eh, vad heter han nu då? Chevy Chase. Chevy Chase. Att där har någon, någon person sagt till så: ser, nu ska du köra den här bilen. Mm. Och så ska du bli arg på det här. Då har han det bara naturligt i sig att så här ska jag göra. Att det ska bli roligt. Mm. Det sitter så i ryggmärgen på honom att vara rolig. Han har I här, men i den här remaken som kom, den skådespelaren som är huvudrollen då, han måste tänka så in i helvete. Ja, men Om jag gör så här så blir det roligt. Så det blir nästan som att han spelar att vara rolig. Och han, därför han blir det inte lika över roligt i den. Ja, det, det blir ju det som blir resultatet då. Den är ändå för mig att jag tyckte att var hade sina stunder. Ja, absolut. Det var väl precis vad man kunde förvänta sig av en sån film. Nu ska jag se en ny sån här family vacation. Jag kommer att garva några gånger och mm. så får jag vara nöjd med det. Ja, lite så. Ja, och eh, samma sak då som jag sa. Det är inte jättemånga poddar sedan jag pratade om där senast. Att det var ju precis det jag hade förväntat mig av den här jönsson -ligan. Den filmen som kom med Dorcine. Mm. Ja, jag får nog garva några gånger. Men istället så satt man så här. <laughs> och bara glömde och undrade vad håller de på med? Mm. Och så kan jag tänka så här. Den story som de hade i det. Jag tror att jag kommer på ett roligare på 30 sekunder. <laughs> som passar Gunsson bättre. bättre. Jag kan prova. Uh, Valenberg ja, uh, har kontaktat en uh, rumänsk före detta fånge som har några gamla koder så att han kan låsa upp ett valv i Stockholm. Mm. Det är bättre. Och Charles Ingvar Jönsson vill ta reda på vilket valv det är och så ska han bryta upp det. Och det är självklart ett som, Ja, Exakt. Som ja. Mm. Vad rumänen inte visste. Bara att jag känner hans kusin. Vet, det ska bara vara så där. Ja. Så dumt det bara går. Det här blev för seriöst. Är det inte också spännande att Gunson-ligan har att, att det är sån här filmserie som man gör reboots på? Jo, det är ju så korkat så att man, jag blir förbannad nu. För det finns ju den som är lite mer seriös som är mer eller mindre kopia på Ocean's Eleven. Mm. Ja. Den var helt okej okay dock. Ja, det var den. Det är alltså, den eh, bättre av dem som har kommit hittills. Och jag ja. tror att när den här kommer i jul då med Robert Gustafsson som sickan eh, så kommer fortfarande den här Oceans 11 ripoffen vara bättre. Ja, de gjorde i alla fall något helt annorlunda. Ändå försöka göra något som de gamla men ändå göra om. Mm. Mm. Och man kanske skulle ha haft med Robert Gustafsson som sickan från första gången. Från början, om man ja, skulle göra en sån komedi remake mm. Inte för att pissa på Henrik Dorsin För han tycker ju ändå han, Hade han fått rätt förutsättningar Så hade han gjort den rollen klockrent för ja. han är uh, bra. Och jag tror att jag sa det här strax innan I början av året Han skulle dock ha svalt sin stolthet Och förstått att det är Wallenberg han ska spela Och ingen annan mm. Den rollen är han helt perfekt som Han är ingen Charles Ingvar Nej, inte alls tycker inte jag. Men en Wallenberg skulle han göra perfekt. Då har han ju dessutom gjort en gång en grotesk scen när de gör någon form av dokumentär som att Wallenberg är en verklig person som blir väldigt, väldigt rolig. <laughs> Seinfeld. Ta bort det då för tusan. Ja, det är en av mina favoritsketcher med groteska faktiskt. Mm. Min favorit är Handicap OS. <laughs> Ja, det är också jävligt bra. Ler du över skyttet där? Ja, och eh, om du inte har sett eh, pay så får ni helt enkelt googla på då, eh, grotesk och handicap OS. I didn't see that one coming. Första Nej. gången, kan jag säga. <laughs> det är när man måste spola tillbaka för att fatta. Mm. Och det är också, de lyckas i den sketchen det som galenskaparna har varit väldigt bra på att och, och komma på namn mm. och karaktärer jag tycker till exempel i mackenfilmen att han finanskillen heter Trygve Uppstedt det är ett roligt namn <laughs> ja. och i det här ledduvetskyttet så heter britten Andy McStraw <laughs> Det tycker jag också är jättebra det är så jävla dumt ja exakt det är därför det är bra Mm. Vi kände mig övertydlig som påpekade det. Nåväl? Mm, nej, det var du verkligen inte. Men har du någonting mer som du vill ta upp? Uh, nej, det kan jag inte påstå att jag har faktiskt. Det har nämligen inte jag heller och eh, mm. klockan tickar och nu ja. eh, börjar folk bli trötta på att lyssna på oss tror jag. Så att, Antagligen. Eh, vi får nog knyta ihop säcken där. Ja, det gör vi. Men vad fan, vad är det vi brukar, ja förutom att eh, jag vill tacka alla som har lyssnat och att ni gärna får höra av er på Facebook till exempel, vad är det mer det är något? Ja, det, det är någonting med att tacka tre gånger va? Va? Att det är alla som ska tacka tre gånger. Jaha, Säg så.